Крізнестерпний біль, уважалося йому, як навздогін суднові стемряви заміщаюк, летять і летять на білих крилах безлічі, з однаковілих у гніві людських облич, невідступних, нападаючих. Може, таку подобу взяли собі збурені душі тих, чию долю він брався вирішувати на полігонах? За бортом цієї ночі стоганіло так, що ніхто з пасажирів не спав. Буруни гуркотіли в темряві, ніби залізні. Здавалося, вони вже позмивали з верхньої палуби все, що можна було змити. Вранці на судні стало менше одним життям. Викреслять з корабельних списків того, хто декотрим схильним до містики дамочкам-пасажиркам уявлявся не інакше, як породженням демонічних сил, виконавцем волі самого Люцифера, Чим же було пояснити природу диких його домагань, передсмертне бажання бачити, як руйнується світобудова? будова Нору в океану важко передбачити. Вночі ревіло, а вдень раптом стало вщухати. Життя судна знов набувало попереднього у звичайного ладу. Крізь скло дансингомоліні нам видно самотню лізі що одна в залі, ставши на уколішки, відсторонившися від усього, самозабутньо молиться перед розп'яттям. Ось і трап вже розгороджено, і верхня палуба знову відкрита до послуг пасажирів. Судно, не збавляючи хід, іде і йде у потужній своїй розміреності. Ще далеко до того, коли Куїн Елізабет після багатьох рейсів десь на сході буде поставлена в порту на приколі. Судно переобладнають, перетворять в розкішний фашенебельний ресторан. А поки що ми з Петром знову стоїмо надвечір на верхній палубі, знову січе водяна Пороша в обличчя, і жене кудись із дальніх далечей – цей прухкий, океанський гуляй вітер. Оце він, братику, океан. Суворий, загадковий, каже мій друг. Але чому ж на нього все хочеться дивитись і дивитись? 1986-1987 роки. Кінець озвученої книги. Читала Надія Кашпоровецька. Київ, 1990 рік.